Uh, gu uh, udal uh, talde berrik bat gira. Baina Euskarari buruz erabaki dugu jarraipenian izaitea, eta endaia iparaldeari begira beti izan da haintzindaria uh, Euskara arloan ez. Uh -huh. Beraz, egindako lana segitzea eta berastea alba dugu. Gu gira, Euskararen erakunde publikoarekin lan egiten, Abenduan, ama bostean bozkatuko dugu hobekuntza e, kontratu bat. Orduan, egoera aztertu dugu, eh, elkarrekin, eta laguntza dispozitiboa esare dugu martxan. Eta orduan, lehenetzi ditugu zerbitzuak, beharrezkoak eh, zirenak. Orduan, badiraz, erriko eh, etxearen zerbitzuak, harerak, eh, komunikazioa... Fe. Eta hitzagmina hortan ere, bozkatua izanen dena, da orduan er, er, erri formakuntza plan bat, amazazpilangile formatuk ahalko dira. Sei urtez, plan horoko hori da bi ama bostetik, bi milata ogeiera. Gure helburua da zerbitzuak autonomoak izaitea publikoari e, Euskara eskaintzeko eta beste gauza bat ere izarriko dugu etxena orain arte langileen kontratazioan jarriko du euskara gaitasuna edo euskara formatzeko gogoa kontuan hartuko datu oraindik mm -hmm. etzen hartzen